135. Походження гріха Гріх, як він сприймається нині скрізь, де панує або колись панувало християнство, є почуттям єврейським і винаходом євреїв. І, беручи до уваги це тло християнської моралі, християнство насправді прагнуло до оєвропеяння світу. Якою мірою домоглося воно цієї мети в Європі – Найвразніше показує ступінь відчуження від грецької давнини, світу, що не знав почуття гріха, яке зберігається у наших почуттях попри щире бажання багатьох генерацій, блискучих особистостей, наблизитися до нього і включити у свій простір. Формула «Тільки якщо покаєшся, Бог змилується з тебе», Насмішила б і роздратувала Елліна. Він сказав би, так можуть відчувати тільки раби. Формула передбачає когось усемогутнього, всевладного. Сила його настільки велика, що шкоду йому заподіяти взагалі неможливо, поза хіба що образою честі. Кожен гріх є образою гідності. І більше нічого Самозневага, приниження Качання у пилюзі Ось перша і остання Умова отримання його ласки Тобто Відновлення його божественної Чести Чи гріх завдав Збитків іншим Чи породжене ним зло шириться І як недуга душить Людей одне по одному Це амбітного семіта На небесі не хвилює. Гріх є переступом проти нього, а не проти людства. Кому він подарував свою ласку, той отримує також оцю байдужість до природних наслідків гріха. Бог і людство тут настільки розділені, настільки протиставлені, що згрішити проти людства взагалі не випадає. Будь-який вчинок розглядається тільки щодо його наслідків надприродних, а не світських. Так вимагає єврейське відчуття, якому все природне, як таке, видається недостойним. Елінам навпаки була ближче ідея переступу, що набуває гідності. Навіть крадіжка, як у випадку Прометея, чи забій худоби, як вияв, шалених заздрищів у випадку Аякса. З прагнення піднести переступ, вшановуючи його гідність, вони винайшли трагедію, мистецтво і утіху, які залишилися чужими євреєві, попри весь його поетичний хист і схильність до піднесеного. 136. Обраний народ. Євреї, які вважають себе обраним народом серед решти народів, бо вони є моральним генієм серед народів, завдяки своїй здатності зневажати в собі людину глибше, ніж будь-який народ. Євреї пізнають від свого божественного монарха і святого втіху, подібно до тієї, яку відчувало французьке дворянство від Людовика XIV. Це дворянство втратило свою могутність і самоврядність і стало зневаженим. Щоб не відчувати цього, забути це, аристократії потрібна була королівська пишність, королівська влада і повнота королівської влади, до яких тільки дворянство мало б доступ. Коли, піднявшись відповідно до такої прерогативи, на висоту королівського двору, дворянство презирливо подивилося звідтіля на все, що лишилося долі, його сумління втратило будь-яку чутливість. Відтак вони стали навмисне розбудовувати вежу царської влади дедалі вище у хмари, застосовуючи на це останні цеглинки власної потуги. 137. Висловлюючись приповістю Ісус Христос був можливий лише у єврейському краєобразі Я маю на увазі такий, над яким постійно тяжіє похмура і велична грозова хмара гнівного Єгови Тільки тут рідкісний сонячний промінчик, що єдиний раз раптом промайнув промкнувшись крізь жахливу всеосяжну денну і ночну нескінченність міг сприйматися як диво любові як промінь незаслуженої ласки тільки тут Христос міг мріяти про свою веселку і небесну драбину по якій Бог спустився до людей скрізь де інде погожа сонячна днина вважалась за правило і була Звичайним явищем. 138. Христова облуда Засновник християнства вважав, що люди ні від нічого так не страждають, як від своїх гріхів. Це було його хибною думкою, помилкою того, хто почувався безгрішним, не маючи у цій справі досвіду. Таким чином його душа Сповнювалося дивовижного, фантастичного жалю до того страждання, яке нечасто траплялося навіть серед його народу, винахідника гріха. Проте християни здогадалися, як виправдати свого вчителя минулим числом і висвятити його облуду на істину. 139. Забарвлення пристрастей Такі особистості, як апостол Павло, мають наврочливе око на пристрасті, вбачаючи в них самий тільки бруд, викривлення і розбите серце. Тож їхня ідеальна мета полягає в усуненні пристрастей. У божественному вони бачать цілковите очищення від пристрастей. На відміну від Павла і євреїв, Еліни спрямували свої ідеальні поривання саме на пристрасті і любили, підносили, роззолочували і обожнювали їх. Напевне, вони почувалися у пристрасті не тільки щасливішими, але також чистішими і божественнішими, ніж зазвичай. А як християни? Чи хотіли вони стати в цьому євреями? Чи такий стали ними? 140. Надміру єврей Якби Бог хотів стати об'єктом любові, то мав би спершу зректися суддівської ролі. Той, хто здійснює правосуддя, нехай навіть милосердний суддя, не буває об'єктом любові. Засновник християнства як єврей – Недостатньо тонко це відчував 141 Надміру по-східному Як? Бог, який любить людей за умови, що вони вірять у нього І який осудливо зорить і кидає жахливі погрози на того, хто не вірить у цю любов Як? Обумовлена любов як почуття всемогутнього Бога Любов, яка навіть не опанувала почуття гідності і роздратованої мстивості. Як це по-східному? Якщо я тебе люблю, що тобі до того? Цілком достатня критика всього християнства. 142. Ладан Будда каже Не треба лестити своєму благодійникові. Повторімо цю заповідь у християнській церкві. Вона вмить очистить повітря від усього християнського. 143. Найбільша користь політеїзму Те, що особа створює собі власний ідеал і виводить з нього свій закон, свої радощі і свої права, дотепер вважалося найбільш кричущим, з усіх людських збочень, як ідолопоклонство, зрештою. Насправді ті нечисленні, хто наважувався на таке, завжди потребували якогось виправдання, і воно, як правило, полягало у тому, що «Не я, не я, але Бог через мене». Дивовижне мистецтво, здатність до створення богів, політеїзм виступало практикою, в якій цей імпульс дозволяв собі реалізуватися, в якому він очищався, вдосконалювався і ушляхетнювався. Адже попервах це був вульгарний, непривабливий інстинкт, подібний до впертости, непослуху і заздрощів. Відкидати прагнення до індивідуальних ідеалів – Вимагав колись закон кожної моралі. Визнавалася тільки одна норма. Людина і кожен народ був переконаний, що має цю єдину і остаточну норму. Проте високо над собою і далеко поза цим світом людина могла побачити розмаїття норм. Одне божество не було запереченням чи огудою іншого божества. Тут вшановували перш за все індивідуальність. Тут шанували права особистости. Винайдення богів, героїв і надлюдей усіх видів, а також людиноподоб і нелюдів, гномів, фейів, кентаврів, сатирів, демонів і чортів. Стало неоціненною попередньою вправою для виправдання егоїзму і самочинності окремої особи. Свободу, яку передбачали у божества стосовно решти богів, нарешті визнали за собою стосовно законів, звичаїв і сусідів. Натомість монотеїзм – цей жорстокий висновок з доктрини про взірцеву людину, тобто віра у взірцевого бога, біля якого є лише хибні псевдобоги, досі була, ймовірно, найбільшою небезпекою для людства, загрожуючи передчасним станом інертності, який, наскільки бачимо, вже охопив більшість інших видів тварин, які спільно вірять у взірцеву тварину як ідеал свого виду і остаточно ввели мораль звичаю у свою плоть і кров. У політеїзмі виник зразок вільнодумства і духовного плюралізму людини. Здатність створювати собі ще раз нове і дедалі новіше, індивідуальне бачення, завдяки чому серед усіх тварин тільки для людини немає жодних навічно усталених обріїв і перспектив. 144. Релігійні війни Найбільшим досі прогресом народних мас стала релігійна війна, яка доводить, що маси почали з пошаною ставитися до ідей. Релігійні війни виникають лише тоді, коли витончені суперечки сект відшліфовують розум усієї спільноти так, що навіть плебс робиться скурпульозним і уважним до кожної формальної дрібнички – повіривши, що вічне спасіння душі може залежати від найменших концептуальних відмінностей. 145. Небезпека вегетаріанства Абсолютне переважання рису в харчуванні, схиляючи до вживання опію і наркотичних речовин так само, як абсолютне переважання картоплі схиляє до вживання горілки, приводить також до більш проникливих наслідків, обумовлюючи наркотичні способи мислення і чуття. Це узгоджується з фактом, що пропагандисти наркотичних способів мислення і чуття, як оті індійські вчителі, вихваляють рослинну дієту, прагнучи зробити її загальним правилом для мас. На такий манір вони намагаються викликати і примножити потребу, яку вони ж таки можуть задовольнити. 146. Німецькі сподівання Не забуваймо, що назви народів зазвичай бувають образливими прізвиськами. Татари, наприклад, за своєю назвою «собаки», як охрестили їх китайці. «Дойчен – німці», початково звучало «хейден» – «язичники». Як стали називати готи після свого навернення велику масу споріднених з ними нехрещених племен, відповідно до своєї версії перекладу «септуагінти», де язичників означено словом, що грецькою означає «народи». Можна пересвідчитись у Вульфіли. Вульфіла – автор перекладу святого письма готською мовою IV століття. Німці, як на те, могли б іще зробити зі свого ганебного прізвиська почесне ім'я, ставши першим нехристиянським народом Європи, до чого вони схильні за Шопенгауром, який ставив їм це за заслугу. І таким чином завершилось би почати лютером, що навчив їх бути неримськими і казати «на цьому стою, я не можу інакше». 147. Питання і відповідь. Що найперше переймають дикі нації від європейців? Горілку і християнство, Європейські наркотики. А від чого перш за все вони загинуть? Від європейських наркотиків? 148. Там, де виникають реформації? На момент великого псування церкви у Німеччині. Церква була найменш корумпованою Тому тут виникла реформація як знак того, що навіть початки псування були нестерпними У пропорційному розумінні жоден народ не бував більш християнським, ніж німці за часів лютера Дерево їхньої християнської культури було готове розквітнути стократною славою Залишалася одна єдина ніч. Але ніч принесла бурю, яка поклала кінець усьому. 149. Провали реформації Про вищість грецької культури навіть у доволі ранні часи свідчить, зокрема, те, що зазнали невдачі кілька спроб створення нових грецьких релігій. Це доводить, що вже тоді у Греції Мало бути доволі багато різних особистостей, чиї розмаїті потреби не підлягали задоволенню за єдиним рецептом віри і надії. І Піфагор, і Платон, і, можливо, також Емпедокл, а набагато раніше екзальтовані орфічні мрійники прагнули запровадити нові релігії. Причому перші двоє з переліку – мали таку душу і такий хист до заснування релігії, що мимоволі дивуєшся з того, як вони зазнали невдачі, створивши тільки секти. Щоразу, коли реформація цілого народу провалюється і тільки секти піднімають голову, можна зробити висновок, що народ уже розмаїтий і починає відступати від грубих стадних інстинктів, і моралі звичаю Це той важливий завислий стан що його зазвичай критикують за моральний занепад і розбещення і який насправді знаменує дозрівання яйця і наближення розколу шкаралуші. Факт успіху лютерової реформації на півночі є ознакою того що північ відставала від півдня Європи і мала ще доволі однобічні і одноманітні потреби. І взагалі християнізація Європи не відбулася б, якби культура давнього світу півдня поступово не варваризувалася надмірним домішком германської варварської крові і не втратила культурної переваги. Що загальнішим і безумовнішим є вплив окремої людини або окремої ідеї, то більш однорідною і культурно нижчою виявляється людська маса, що сприймає цей вплив. Тим часом опір такому впливові зраджує зустрічні внутрішні потреби, які теж прагнуть задоволення і заявляють про себе. Навпаки, завжди можна зробити висновок про справді високу культуру, якщо потужні владні натури домагаються суто малого сектантського впливу. Це стосується і окремих мистецтв, і царини пізнання. «Де є влада, там є маси. Де є маси, є потреба у рабстві. Де є рабство...» Там тільки лічені лишаються особистостями, і проти них спрямовуються стадні інстинкти і сумління. 150. ДО КРИТИКИ СВЯТИХ Чи потрібно мати її в найжорстокішій формі, щоб мати чесноту? Як бажали і потребували християнські святі – як ті, хто нудив життя лише думкою, що при погляді на свою чесноту кожен звертається з презирством до себе. Але я називаю чесноту з таким ефектом жорстокою. 151 Щодо походження релігії не метафізична потреба обумовлює походження релігії, як це хоче бачити Шопенгауер вона є радше їхнім далеким паростком. Під пануванням релігійної думки людина звикла до уявлень про інший, потойбічний, долішній, горішній світ. І по звільненні від релігійної маячні відчуває прикру порожнечу, брак чогось такого, саме із цього почуття знову виростає інший, цього разу вже не релігійний, а метафізичний світ. Натомість у первісні часи до припущень про інший світ приводили не потяг чи потреба, а хибна інтерпретація певних природних процесів, інтелектуальна облуда. 152. Найбільша переміна. Змінилося освітлення і забарвлення всіх речей. Ми вже не зовсім розуміємо, як давні сприймали найповсякденніші явища. Наприклад, день і притомний стан. Через те, що давнину люди вірили у сни, життя в день мало інше забарвлення. І так само все життя з віддзеркаленням смерті та її значення – Наша смерть – то вже геть інша смерть. Усі події відсвічували інакше, ніж нині, бо в них сяяло божество. Всі рішення і перспективи на далеке майбутнє теж завдяки оракулам і таємним знакам і вірі у пророцтва. Істину відчували інакше – оскільки її окличником бував божевільний, від чого ми зараз здригаємося чи сміємося. Кожна несправедливість по-різному впливала на почуття, бо боялися божественної відплати, а не тільки громадянського покарання і безчестя. Яка панувала радість у часи, коли вірили у чортів і спокусників? Яка пристрасть, коли зауважували демонів, що причаїлися десь поруч? Яка філософія, коли сумніви сприймалися як найнебезпечніший з гріхів, як святотатство проти вічної любові, як недовіра до всього доброго, високого, чистого і милосердного? Ми перефарбували речі наново. Ми постійно їх забарвлюємо. Та чи багато варті всі наші зусилля проти пишності кольорів старого майстра? Я маю на увазі давнє людство. 153. Хомо-поета Я сам, особисто я, хто власноручно створив цю трагедію з трагедій, до тієї міри, до якої вона завершена. Я, хто зв'язав у вузол моральні клопоти буття і стягнув його так міцно, що тільки який Бог може розв'язати. Чи не цього вимагає горацій? Я сам щойно вбив усіх Богів у четвертому акті з моральних міркувань. Що тепер має відбуватися у п'ятому? З чого тепер вивести трагічне розв'язання? Чи не час обміркувати комічну розв'язку? 154. Різна небезпека для життя Ви навіть не знаєте, чого ви зазнаєте. Ви біжите через життя, нече п'яні, і в ряди годи падаєте зі сходів. Однак завдяки своєму сп'янінню ви не ламаєте кінцівки. Ваші м'язи надто мляві, а голова надто потьмарена, щоб кам'яні сходи здалися вам так само твердими, як нам. Для нас життя є більшою небезпекою. Ми скляні. І горе нам, якщо зіткнемося. І все втрачено, коли ми падаємо. 155. Чого нам бракує? Ми любимо велику природу і відкрили її. Це тому, що нашій свідомості бракує великих людей. Інша річ – греки. Їхнє відчуття природи відрізняється від нашого. 156. Найвпливовіший щоб чинити опір цілому своєму часові, зупиняти його у воротах, кликати до права, людина повинна мати вплив. Байдуже, чи вона цього воліє, суть у тому, що вона це може. 157. Ментірі. Зважай, замислюється він. Замить він, матиме брехню напоготові Це етап культури, на якому стояли цілі нації. Поміркуйте, що римляни висловлювали зворотом «ментірі». «Ментірі» латинською «вдавати» – так званий автивний інфінітив теперішнього часу від «ментіор». 158. Незручна властивість Надміру заглиблюватися – це незручна звичка Вона змушує постійно напружувати зір І знаходити у кінцевому підсумку Щоразу більше, ніж бажалося 159 На кожну чесноту свій час Хто зараз непохитний – тому часто завдає докорів сумління його порядність, бо непохитність є чеснотою з геть іншої доби, ніж порядність. 160. У стосунках з чеснотами. Щодо чеснот можна теж поводитися нікчемно, запобігаючи перед ними. 161. Любителям часу Розстрига і звільнений арештант постійно кривлять міни Вони хочуть мати обличчя без знаків минулого Та чи випадало вам, любителі часу, бачити осіб, які знаючи, що на їхньому обличчі відбувається майбутнє З делікатності корчили б обличчя без 162. Егоїзм Егоїзм – це закон перспективи у відчуттях, згідно з яким найближче видається великим і вагомішим, тим часом як з дальшим віддаленням усі об'єкти зменшуються у розмірах і вазі. 163. Після великої перемоги. Найпривабливіше у великій перемозі – це те, що вона звільняє переможця від страху перед поразкою. «Чому б разочок не програти?» – питає він себе. «Я тепер достатньо багатий для цього». 164. «Миролюбні». Я впізнаю духів, які шукають спокою за силою селенною темних предметів, якими вони оточують себе. Ті, хто хоче спати, затемнюють свою кімнату або заповзають у печеру. Натяк тим, хто не знає, однак хотіли би знати, чого вони найбільше шукають. 165. Щастя зречення Хто цілковито і на тривалий час відмовляється від чогось той і випадково потім натрапивши на це Почувається відкривачем цього чогось А яким же щасливим почувається кожен відкривач? Будьмо розумнішими за змій Які занадто довго вилежуються на тому самому сонці 166. Завжди у своєму товаристві. Все, що відповідає моїй натурі у природі і історії, все те промовляє до мене, вихваляє мене, кличе мене вперед, розраджує мене. Нічого іншого я не чую або відразу забуваю. Ми завжди суто у своєму товаристві. 167. Мізантропія і любов Можна говорити тільки про те, що люди перенаситилися людей, якщо вони вже не здатні їх перетравити, а шлунок ними ще наповнений. Мізантропія – результат невситимої філантропії і людожерства. Але ж хто закликав тебе ковтати людей, як устриць, мій принце Гамлете? 168. Пронемічного Йому зле. Чого йому бракує? Він страждає на невситиме бажання вихвалянь і не знаходить поживи для них. Неймовірно, світ його вшановує, його носять на руках, а його ім'я на устах. Так, але у нього вухо слабке на хвалу. Коли його вихваляє друг, йому вчувається, буцім той вихваляє себе. Коли його вихваляє ворог, йому вчувається, ніби той вимагає, щоб його самого похвалили. Коли хто зрешти хвалить його, тих лишилося не так багато. Така вже його слава. Це настільки ображає його, бо він не хотів його мати ні за друга, ні за ворога. Він зазвичай каже, «Не надто мене обходить хтось ладний вдавати проти мене правитника». 169. Відкриті вороги Хробрість перед ворогом є річчю в собі. З нею так само можеш бути боягузом і нерішучим телепнем. Такої думки був Наполеон щодо найсміливішого з відомих йому чоловіків – Мюрата, з чого випливає, що відкриті вороги подібні деяким особам, якщо ті заповзялися піднестися до власних чеснот своєї мужности і бадьорости. 170. З натовпом він досі бігає за натовпом і співає панегірики юрмі, Але одного дня він стане їй опонентом, бо він слідує за нею вірячи, буцімто його лінощі знайдуть з нею свої переваги. Він іще не знає, що Юрма недостатньо для нього лінива, що вона завжди пхається вперед, що вона нікому не дозволяє зупинитися а він залюбки стоїть на місці. 171. Слава. Коли вдячність багатьох до одного відкидає будь-який сором, виникає слава. 172. Псувач смаку. Ти псуєш смак, так усі кажуть. Безперечно, я кожному псую смак до його партії. Це не пробачить мені жодна партія. 173. Бути глибоким і глибоким видаватися. Хто глибоко знає себе, той прагне до ясности. Хто хоче глибоким здаватися натовпу, прагне до темності бо НАТОП вважає глибоким все, в чому не бачить дна. А щоб полізти у воду, натовп надто боязкий. 174. Убік Парламентаризм, тобто публічний дозвіл обирати між п'ятьма основними політичними думками, лестить тим, хто хотів би видаватися незалежним і самочинним охочим боротися за свою думку. Та у кінцевому рахунку, незалежно від того дозволена стаду одна лише думка чи вибір між п'ятьма, той, хто відхилиться від п'яти громадських думок і відступить убік, той завжди опиниться один проти всього стада. 175. Про красномовство Хто досі володів найпереконливішим словом? Барабанний дріб. І доки королі мають його у своєму арсеналі, вони залишаються найкращими ораторами і підбурювачами мас. 176. Співчуття Бідолашні монархи на царстві. Всі їх права нині починають перетворюватися на претензії, і всі ці претензії невдовзі звучатимуть як зазіхання. І варто їм промовити «ми» чи «мій народ» – стара лукава Європа вже й посміхається. Воїстину, верховний церемоніймейстер сучасного світу не став би з ними цяцкатися. Можливо, він би постановив Лес сувераніс рангент аукс парвенus. Суверени передують первеню. 177. Щодо освіти У Німеччині високоосвіченим людям бракує чудового виховного засобу, Сміху високоосвічених людей. Вони у Німеччині не сміються. 178. До морального просвітництва. Треба відмовити німців від їхнього Мефістофеля, а від Фауста на додачу. Ці двоє виступають моральними забобонами проти цінності пізнання. 179. Думки. Думки – це тіні наших відчуттів Завжди темніші, пустіші, простіші, ніж відчуття 180. Гарний час для вільних духом Вільні духом боронять свою свободу також і перед наукою І наразі їм це дозволяють, доки церква стоїть Такою мірою для них наразі Гарний час. 181. Слідувати і очолювати. З двох один завжди слідуватиме, а другий завжди очолюватиме. Хоч би куди вела їх доля. А однак перший завжди стоїть вище за другого, за чеснотами і духом. То і що, то і що. Це стосується інших, не мене, не нас. Fit секундум regulam. На латині стає другою нормою. 182. На самотині. На самотині не говорять надміру голосно, не пишуть надто голосно, побоюються порожнього відлуння, критики з боку німфи ехо. І всі голоси на самотині лунають по-різному. 183. Музика кращого майбутнього Першим музикантом я вважав би того, хто знав лише смуток найглибшого щастя І жодного іншого смутку. Такого досі ще не існувало.